Я ще йду. Я за долю свою щиро дякую людям. Вірю в те, що і жив, і співав, недарма. Я такий, як і був, іншим я вже не буду. І мене в пантеоні святих, слава Богу, нема. Я ще йду, хоч, здається, налиті свинцем мої ноги. Я ще йду, сильний вітер назустріч згинає мене. Я ще йду, йду і бачу попереду світло дороги. Я ще йду, бо дорогу здолає лиш той, хто йде.